urri hititza eman nahi nuke irakurdioan e, aspaldi irakurri irakurreen liburu bati buruz, baina behin na berriz pegiratzen dudan liburua da hala ere niretzat goreetarik bat eta bizitza osorako ikertzekoa. Ez da euskeraz itzulia izan balitz agian izenburua izango litzateke hottxoekin korrika egiten duten emakumeak edo antzeko zerbait frantxesez zampkiku gabeiglelu, espainoles mujeres que korren konlobos, eta idazlea, Clarisa Pinkola Estez, beraz, berak, ogei urtez, eh, ikertu zuen emakumearen arketipoaren mitoa, munduko leku ezberdinetako ipuin eh, klásikoen bitartez. Hulartu zuen bezala handiko liburua da, ez da, eleberri eh, el bat edo aventura bat, lasaiki irakurtzeko, urratxe zurratz, batzuetan ere atzera eginez, ihez egin digun eskutuko zentzuren baten bila. Ikusten zuen bezala, edo, agian egin zimuraekin asmatu zuen bezala, e, biziki irakurketa interesgarra irubitzen zait, batez ere mazten tzat. ez dut esan nahi ez gizonentzat edo noski, ikerketa bat da, eta biziki interesgarria denentzako, baina batez ere, Esango nuke emazteen irakurketa derrigorrezkoa ez dakit, zeit gustatzen, zeitzki gustatzen derrigorrezko gauzak, baina aski importantea bederen bai, bat ere bizigaren jendarte honetan, nuna emazteen eh, nortasuna aski zapaldua izaten den maiz, Liburu honek benetan laguntzen du nortasun, benetako parruko nortasun basati hori horragatik txoekin lasterkatzarena iruitzen zait tresna bikain bat eta guztiz aholkugarria.